Життя обтяжене безлічю помилок, що повторюється, для мене те, що діялося колись і діється зараз, злите в одну смолу, яка рухається у майбутнє, як лавина, змітаючи усе на своєму шляху. Але знати те, що буде, нам не дано туди можна зазирнути, однак воно не конче мусить статись. Коли я прощався із Мироном многорішним, він сказав якщо Бог так захоче. Ми ще стрінемось і додав тихіше у пеклі. Як він уявляв те пекло не знаю. Мабуть, розпечену землю, де смажать грішників на рожні або варять у казані із смолою, як усі вірять, я мав свою візію пекла. Це неможливість виправдати себе у світі беззаконня і гріха. Олексій Іванович зіщулився і сказав після довгої мовчанки. Яка довга ніч. Слухайте далі, несподівано сильним голосом сказав слуга, ніби отримав друге дихання. Я спершу не думави на страту Мирона, бо видовище, коли безборонному чоловіку завдають смертельні тілесні рани, викликає у мене не лише відразу, а й обурення, вигляд крові і зойки стражденних це зараза, яка чіпляється до кожного хто навіть дивиться на чужі муки. Найогіднішими виглядають обличчя людей, котрі прийшли на публічну страту. Але я сподівався, що Мирон не зможе піти з життя як безсловесна худобина. А ще я мусив глибше відчути власну провину, навіть якщо і вона невільна. Невільна мимовільна. Бо я знав інші слова Спасителя, про те, що ті прокляті, хто не відає, що чинить. За такі слова розпіли б і нині кожного, хто насмілився б їх вимовити. Я був переконаний, що ті, хто, ідучи довгою дорогою життя, розгубив почуття, рано чи пізно опиняться на боці зла. Так сталося з ворожбитом, для якого людська істота нічого не значила. І з владом Цепишем, і з князем Романом, і з самого ранку на Майдан, де у звичні дні була торговець сходилися люди. У Добромилі рідко страчували когось, а про таку рідкісну птицю, як чернець і ретик, не чули взагалі. Я стояв віддалік, коли знайомих приїжджих купців, і нас з усіх боків обступали гори, ще безлисті, проте вже напахчені тонким ароматом перших квітів, білих, жовтих і синіх. Це нагадало мені ту моторушну, Страсну п'ятницю і старого князя Лева, у якого загорівся від свічки рукав. Люди довкола висловлювали різні здогади про особу відступника, угадуючи, чий то може бути син. Все їх цікавило найбільше. Мирон лиш раз глянув на юрбу розігріту подією, в усіх ішла пара з рота, бо в горах зранку дуже холодно, навіть улітку. Лице Мирона посиніло від холоду. Він щосили намагався вгамувати тремтіння, потім подивився поверх гір у зеленкувате небо і почав вирушити губами. І продовжував це робити навіть коли кацавка з підручним поставили його на коліна і оголили тонку шию. Я відвернувся, здавалося, все скінчилось. Та раптом поміст затріщав. Ніби перекривлюючи хрускіт відрубаної голови, що впала у підставлений підручним ката кошик. І, здавалося, земля захиталася під усіма нами. Люди попадали на землю більше з переляку, бо усі бачили, як єретик щось шепотів. Недобре передчуття охопило усіх навіть мене, бо се ж трапилось в нашому місті добромелі, а не десь, приміром у Львові. Невідомо, звідки налетіла буря, чи з заходу, чи зі сходу, але у кожному разі то було знамення, що нас усіх чекають лихі часи. Вітер з пилюкою зривав з дерев гілля, зголів шапки з дахів ворон. Небо потемніло, стало темно-сірим у чорні крапки. Але не упало ні краплі дощу. Якби він був, то, напевно, теж незвичайним солоним, чи червоним, як кров. Як говорив один писар, що теж називав себе многогрішним, не можна нічого змінювати у святому письмі, ні додавати, ні пропускати, бо все приносить великі і нещасливі зміни. Тернава наступного дня Не знаю, чи радий би був Мирон побачити у натовпі обличчя своїх родичів. Вони, звісно, не признались би до цього, як не признаються родичі загиблих повстанців, що їх тіла скидають слуги Антихриста на тому самому місці, де колись зітнули Миронову голову. У вироку, який зачитав церковний писар, не називалася родина, з чого я зрозумів, що тих немає вже на світі. Та я хотів пересвідчитися на власні очі, бо сам не мав ніколи родини. Однак я почував себе так, ніби ця історія – важила для мене більше, ніж для кого-небудь. Можливо, тому, що зі мною трапилось би таке саме, якби я був звичайною людиною.